A káosz és a király Olyan ez, mint a náci Németország és a szövetségesek a II. világháborúban. Stanley levele a Marvel szabadúszóinak 1974. A képregénykiadók kreatív alkalmazottak történeteire és rajzaira, beleértve az eredeti rajzoldalakat vonatkozó tulajdonjogát, míg az iparák történetének kezdetén kőbevésték. Néhány alkotónak lehetett ugyan bizonyos fokú ellenőrzése a karakterei fölött, nevezetesen Bob Kane-nek, Batman és William Moulton Marstonnak, Wonder Woman fölött, de az alkuk részletei nem világosak, mivel a szerződéseket bizalmasan kezelték, és egyébként is kivételes esetnek számítottak. Jerry Seagullt és Joe Schustert, akik híresek arról, hogy 130 dollárért eladták szellemi gyermekük Superman jogait, Eleinte jól megfizették a karakter történeteiért, de hamarosan teljesen elvágták őket az alkotásuk hatalmas bevételeitől. Sorsuk a alkotók számára errettentő példaként szolgált. Ne hagyd, hogy veled is az történjen, ami Jerryvel és Joeval. Ettől függetlenül Jerry és Joe képregényíró és rajzolókortársainak többsége továbbra is különösebb viták nélkül adta el a kiadóknak a karakterei és történetei jogait. Ezek az alkotók a gazdasági világválság fiataljai voltak, akiknek az aznapi fizetés jelentett mindent. A gondolat, hogy majd valamikor nagyot kaszálnak munkájuk egy másik médiumban való megjelenésekor, naív álom volt ahhoz képest, hogy itt és most megkapják a csekket az előző esti munkájukért. De ahogy Stanley rámutatott azon az 1971-es National Cartoon Society panelen a vállalati tulajdonjog és az alkotó kizárásának gyakorlata, finoman szóva is, problematikus jelenség. Bár a súlyos valószínűleg jobb szórá. Az 1970-es években fiatalabb írók és rajzolók, baby boomerek érkeztek az iparágba, és noha ők is beleegyeztek a megbízásaik feltételeibe, óvatosabbak voltak és igyekeztek megkerülni ezeket. Látták a követendő alternatív példát az underground képregényes mozgalomban, ahol az alkotók művei a saját tulajdonukat képezték. Persze ott nem fizettek annyit egy oldalért, mint a fősodorban, márpedig az ár mindig fontos tényező, ha lakhatásról és étkezésről van szó, de a potenciális előnyük bőséges kárpótást jelentenek. Mr. Naturellt egy valaki birtokolta, az alkotója Robert Crumb. Mr. miracle Soha senki sem tagadta, hogy Jack Kirby alkotása a DC Comics birtokolta, miközben mindenfelé lelkesen harsogták, hogy Kirby náluk van. Az egyik kiadó, akitől a boomer alkotók érthetően óvakodtak, Martin Goodman volt, aki ugyan a Marvel tulajdonosaként tudott nagy vonalú is lenni, pénzt kölcsönzött egy egészségügyi problémával küzdő rajzolónak, akiről tudta, hogy nem lesz képes visszafizetni neki a tartozását. Komoly, évvégi bónuszokat osztogatott, engedte az alkalmazottainak, hogy mellékállásban szabadúszóként dolgozzanak a kiadványain. A cég eladása előtt rendkívül vehemensen védelmezte a Marvel karakterekhez fűződő tulajdonjogát. Még a saját rokona, Stan Lee, sok ilyen karakter alkotója sem birtokolhatott e féle jogokat, illetve nem kapott utánuk részesedést. Így aztán némileg ironikus volt, amikor Goodman az Atlaszon keresztül különböző bónuszokat ajánlott az alkotóknak, akiket a Marvel-től és a DC-től akart elszipkázni, többek közt részesedést az általuk teremtett karakterek licensz joga után. Goodman a szabadúszók barátjaként tetszelgett, és amíg a csekjeit belehetett váltani, az is volt. Stanley 1969 óta levelezett Dennis Kitchen Underground íróval, rajzolóval, kiadóval. Egy ideje már próbálta rávenni t hogy szerkesszen a Marvelnek egy Underground-stílusú anyagot, de Kitchen csak 1974-ben a rossz gazdasági helyzet, a személyes pénzszűke és az Underground terjesztés veszélyeztető legfelsőbb bírósági döntés hatására átkötélnek. 1973-ban a legfelsőbb bíróság kimondta, hogy a helyi bíróságok maguk dönthetnek az obszenitás fogalmának pontos értelmezéséről, vagyis helyi szinten lehetett betiltani a súlyosan illetlennek ítélt műveket. A törvényi következményektől joggal tartó terjesztő hálózat, amely főleg a hippi ellenkultúra úgynevezett het shopjaiból, vagyis dohány- és kábítószerfogyasztási kellékeket árusító boltokból állt, jelentős része kihátrált a szexet és erőszakot szabadon ábrázoló, illetve az amerikai életmódot csípősen gúnyoló underground képregények mögül. Ekkor készítette el marvell közös munkáját a Camex-búkot. A magazinformátumú így a Comics Code szabályozása alul mentesülő, antológia sorozat 1974 vége felé jelent meg, és csak három számot ért meg a márvel égisze alatt. Kitchen a negyedik és ötödik számot már maga publikálta. Lee ambivalens érzéseket táplálta tartalom iránt, nem volt annyira extrém, mint a legtöbb élvonalbeli underground képregény, de extrémebb volt, mint a kódáltal jóváhagyott Marvel címek. Ugyanakkor ő is akart egy szeletet az underground vagányságának tortájából, és felbújtóként tüntette fel magát a füzeteken. Ne felbújtónak, így ha bajba kerülsz, én kivághatom magam azzal, hogy én ezért nem vagyok felelős, én csak a felbújtó voltam. Ha viszont sikert taradsz vele, azt mondhatom, hogy hé, én voltam a felbújtó. Noha az underground legnagyobb halát, krambot nem tudta kifogni, kicsönnek számos más vezér alakot sikerült megnyernie az ügynek. Többek között Art spiegelman Justin Greent, Trina Robbins-t és Kim dietke akik szomjazták a marvell lel együttjáró publicitást, ahogy a 100 dolláros oldalárat is. Ez ugyanis a standard underground oldalár 300%-a volt. Kicsen továbbá kialakulta, hogy a rajzolók visszakapják az eredeti műveiket, ami ekkoriban még mindig nem számított bevett gyakorlatnak a fősodorban, hogy el tudják adni az eredeti rajzok feljövőben lévő piacán, és megtarthassák a magazinban közölt anyagaik szerzői jogát. Lee három rész után véget vetett a kísérletnek. Noha az eladások sem voltak biztatóak, kicsön szerint a döntéshez jelentősen hozzájárult, hogy a Comex book puszta létezése féltékenységet váltott ki a Marvel állandó rajzolóinak körében, akik sem a műveik szerzői jogát, sem pedig az eredeti rajzaikat nem kapták meg. Ettől függetlenül precedens született arra, hogy a Marvel és lényegében bármelyik más kiadó igenis gondolkodhat a szokásos bérmunka megállapodás keretein kívül is, ha akar. Így amikor Goodmanék 1974-ben elindították az Atlaszt, Szíborodot, képregényes körökben már nem csak nagyobb fizetésre volt igény, hanem az alkotó munkájának szerzői jogára és a bevételekből való részesedésre is. Goodman ezt használta ki, és ezzel olyan nagynevű képregényeseket tudott ráállítani az új termékvonalára, mint Howard Chaikin, Archie Goodwin, Neil Adams, sőt, Steve Ditko. Noha az Atlaszt, Martin és Chip vezette, felkérték a Warren egykori szerkesztőjét, Jeff Ravint, és meglepő módon Lee testvérjét, Lerit, aki persze Goodmanéknek is rokona volt, hogy szerkeszték a sorozataikat, amelyek között akadtak a Kamiksz kód által jóvá színes képregények és a kód szabályozása alól mentesülő fekete-fehér magazinok, valamint egy keresztrejtvényújság és más kiadványok is. A céget aféle mini-magazine managementként képzelték el. A DC-nél Infantino azzal válaszolt az Atlasz kihívására, hogy Goodman extra juttatásainak jelentős részét szintén felajánlotta az alkotóknak, de csak is azoknak, akik beleegyeztek, hogy kizárólag a DC-nek dolgoznak. Stanley pedig úgy döntött, hogy kőkeményen fog fellépni az Atlasz gyakorlata ellen. Ezt írta már Marvel szabadúszóinak a témában küldött levelében. Sajnálatos módon az, hogy ilyen nagyra nőttünk, hogy tisztességes finanszírozással működünk, és morális felelősségünk teljes tudatában cselekszünk, ellenünk dolgozik. Olyan ez, mint a náci Németország és a szövetségesek a második világháborúban. Diktátorként, aki senkinek sem tartozott elszámolással, Hitler azt tehetett, amit csak akart, amikor csak akarta és a legtúlzóbb ígéretekkel kecsegtette rabulejtett népét, a következményekkel pedig mit sem törődött. De a szövetségesekhez hasonlóan a Marvel sem versenyezhet az abulátlan ígérgetésekkel. Miután a Rokona vállalatát a náci Németországhoz hasonlította, Lee emlékeztette a szabadúszókat, hogy a Marvel egészség és életbiztosítást nyújt azoknak az alkotóknak, akik főleg a cégnek dolgoznak, és hogy már dolgozik a fizetésemelésen és a potenciális bónuszokon. Azt is megjegyezte, hogy évekkel ezelőtt, amikor vissza akartam adni a rajzolóknak az oldalaikat, ezt épp a jelenleg extravagáns ajánlatokkal dobálózó egyik illető tiltotta meg nekem. Sorait ezzel zárta. A Marvel sosem hazudott nektek. Soha nem is fog. Maradjatok velünk, nem fogjátok megbánni. Goodman arra utasította a szerkesztőit, hogy utánozzák a Marvel képi stílusát és hangulatát az atlaszképregényeiben, és valóban akadtak is felszínes hasonlóságok. De nem tudta másodszor is ugyanúgy megfogni az Isten lábát. Lieber és Rovin, meg a kreatív csapatuk kemény munkája ellenére a Brute nem tudott versenyre kelni a hálkkal, és Wolf a barbár sem bizonyult méltó kihívásnak Conan számára. 1975 közepére az Atlas bezárta a kapuit. Lee mindenkinek megbocsátott, már ami az Atlasnál szerencsét próbáló alkalmazottakat és szabadúszókat illeti, köztük Liebernek is, aki hamarosan állandó szerkesztői munkát kapott a márvelnél. Martin Goodman Floridába költözött és visszavonult. Ő és Lee ritkán beszélt újra egymással, ha ugyan egyáltalán. Chip Goodman megvette a Swank című férfi magazint, és egy sor másik magazinnal végül sikeres kiadó lett belőle, amíg tudőgyulladásban korán el nem hunyt, 1996-ban. A Marvel és a Cadence korábbi vezetője, Joseph Calamari megjegyezte, hogy Chip már az Atlas elindítása előtt elkezdte összeállítani a magazinlistáját, vagyis az Atlas Comics valószínűleg Goodmanék nagyobb, hosszú távú tervének része volt csupán, hogy legyen mit Lee és a Cadence orra alá dörgölniük, nem pedig új kiadói dinasztiájuk egyedüli stratégiája. Mintha nem lett volna eleve épp elég zökkenő az iparákban úgy általában is, és közelebbről a Marvelnél, a képregénybiznisz belterjes természete ismét komoly problémához vezetett. A Goodmanékkel való konfliktus a kezdetén, 1974 közepén Lee rájött, hogy egy szabadúszó hazudott neki a dc kapott fizetéséről, hogy nagyobb összeget alkudjon ki magának a Marvelnél. Liekkor ismét leült ebédelni infantínóval, és megegyeztek, hogy onnantól kezdve megosztják egymással, mennyit fizetnek a szabadúszóiknak. Roy Thomas, aki két éven át szolgált egy rendkívül stresszes szerkesztői munkakörben, és irritálta, hogy Lee visszatáncolt egy állásigérettől, vagy csak megfeledkezett róla, amelyet Roy akkori feleségének tett, elborzadt, amikor meghallotta a Lee és Infantino közti alkut, és összejátszással vádolt a lee -t. Thomas felmondott, a márvel pedig szerkesztő nélkül maradt. A következő három év során a cég négy szerkesztőt fogyasztott el. Paradox módon, bár a szuperhős képregények eladásai csökkentek, Hollywood nem veszítette el érdeklődését a szuperhős, mint amerikai popkultúrális ikon iránt. Az 1966-68-as Batman TV sorozat demonstrálta, hogy van érdeklődés az ilyen karakterekre, ahogy az 1974-es Wonder Woman TV film és az 1975-ös TV sorozat is. Előbbiben Kathy Lee Crosby, utóbbiban Linda Carter személyesítette meg a DC Amazon hősnőjét. Az olyan nem mindennapi hősök pedig, mint James Bond és a 6 millió dolláros ember, akik kvalitásai a szuperhősökéhez közelítettek, sosem mentek ki a divatból. Továbbá a szombat reggeli gyerekműsorok között nagy sikert aratott egy élőszereplő Shazam TV sorozat is, főszerepben a Fawcett féle, eredeti Marvel kapitánnyal. Az American Graffiti rendezője George Lucas közben megpróbálta meggyőzni a Marvelt, hogy adja ki egy még előkészületben lévő film, a Star Wars képregényes előzményét. A heroikus űropera sok stilisztikai és tematikai hasonlóságot mutatott a Marvel és a DC képregényeivel, különösen Jack Kirby munkásságával. De az általános vélekedés szerint a science fiction képregények nem fogytak jól, úgyhogy Lee visszautasította az ajánlatot. A lényeg, hogy Hollywood mindig is némi érdeklődést tanúsított a szuperhősök iránt. 1975 első felében pedig Lee, két egykori munkatársa olyan dokumentumokon dolgozott, amelyek megsokszorozzák majd ezt az érdeklődést, és Lee életére és karrierére is hatással lesznek. Alexander és Ilya Salkind, producerek felkérésére, Mario Puzo, Miután néhány másik író már megpróbálkozott a feladattal, egy élőszereplős, szupermen mozifilm forgatókönyvének vázlatán munkálkodott. Púzó rendszeresen publikált Martin Goodman férfi magazinjaiba, de amikor Línek próbált képregényeket írni, úgy érezte, túl sok munkával jár és túl kevés fizetést kap érte, vagyis nem éri meg az energiát. Most a sikerű 1969-es a Keresztapa The Godfather című regénye és két szintén óriási sikerű a Keresztapa film után púzó komoly húzó névvé vált, és a producerek úgy vélték, segítségükre lehet a filmjük elkészítésében. Közben a Marvel egykori korrektora és Superman társalkotója Jerry Siegel írt egy hosszú sajtóközleményt, amely így kezdődött. Én Jerry Siegel, Superman társ kitalálója, elátkozom a Superman filmet. Remélem, szuper nagy bukás lesz. Remélem, a hűséges szupermerajongók tömegével maradnak otthon. Remélem, az egész világ tudni fog a szuperment körüllengő bűzről, és úgy kerüli majd a filmet akár a pestist. Hogy miért átkozok el egy filmet, amely a saját alkotásomon, szupermenen alapul? Mert Joe Schuster rajzoló és én, akik együtt találtuk ki a karaktert, egyetlen centet sem fogunk kapni a szupermen szuperfilm után. Joe részlegesen vak. Én sem örvendek valami jó egészségnek. Mindketten 61 évesek vagyunk. Életünk nagy részét nélkülözve töltöttük, miközben Superman sikert sikerre halmozott. Siegel és Schuster offenzívát indított a népszerű rajzoló Neil Adams és Batman, valamint a Timely egykori rajzolója Jerry Robinson segítségével. Sikeres reklámszakmai művészként egyiküknek sem kellett a képregényekre támaszkodniuk a megélhetésük érdekében, hogy némi igazságszolgáltatásra késztessék a DC-t és anyavállalatát, a Warner Communications-t. Természetesen pénzt szerettek volna, de alkotói tevékenységük elismerését is. Noha semmi közük nem volt egymáshoz, Púzó és Siegel szupermennel kapcsolatos dokumentációs anyagainak komoly hatása lesz a képregény alkotók és szuperhősök jövőjére, Közvetetten pedig Stan Lee-re is. 1974-re Jack Kirby meglehetősen elégedetlenné vált. A negyedik világ sorozatai ugyan tisztességesen folytak, de közel sem olyan szenzációsan, mint a DC remélte, ezért Infantino úgy döntött, hogy a Mr. Miracle kivételével mindegyiket leállítja. Rombadölt körbi víziója a több éves, grandiózus eposzról. Szertefoszlott az álma, hogy egymás után indítja el a sorozatokat, majd átadja őket másnak, ő pedig szerkesztőként felügyeli a munkát, és új címekkel áll elő. Lefokozták egy olyan munkakörre, amelyen reményei szerint már túllépett, a szakmány munkáséra. Igaz, még mindig maga szerkesztette a saját képregényeit, de elképzelése, hogy független alkotó lesz a Néson és lényegében egy saját márkás termékvonalat igazgat majd, beteljesületlen állom maradt. Infantino utasította körbit, hogy találjon ki a negyedik világtól független új sorozatokat, hogy azokkal helyettesíthessék a beszüntetett címeket, és hogy körbi ezzel tartsa magát a szerződésben vállalt kötelezettségeihez. Körbi előállt az Omekkel, Dedémonnal, és a Kamandival, egy sor érdekes és jól, sőt, többé-kevésbé érezhető lelkesedéssel megvalósított koncepcióval. De nem erre vállalkozott. Ha csak bérmunkát akart volna kitermelni magából, akár a márvelnél is maradhatott volna, ahol az utolsó időszakában Stelly egyébként is megadta neki az áhított függetlenséget és elismerést. Jack Kirby boldogtalan volt, a DC-vel kötött szerződésének lejárati ideje pedig a végéhez közeledett. A logika az diktálta, hogy egyetlen helyre mehet, de az odavezető hidat már felégette. Vagy lehetséges talán, hogy az a híd mégis túlélte a tüzet? Bár csak Jack ne csapná le a telefont, amikor hívom, mondta állítólag Stanley. Biztos meg tudnánk egyezni valahogy az 1975. augusztusi szerkesztőségi szenzációk lapjának alján, mintha csak utólag ragasztották volna oda, a következő közlemény állt. Figyelem, ezen a trükkös módon tudatjuk veletek, hogy jövő hónapban polcokra kerül Jack király körbi legújabb égzengése, a következő szenzációkban pedig elmeséljük nektek a teljes történetet. Ezek szerint tényleg meg tudtak egyezni valahogy, vagy legalábbis dolgoztak rajta. Körbi kollégája Mark Eveni szerint Körbi csak nagyon vonakodva tért vissza a Marvelhez. Remélte ugyanis, hogy a DC-nél idővel javul majd a helyzet. Még az is lehet, hogy Körbi bátorította Lid arra, hogy ideje korán álljon elő a visszatéréséről szóló hírrel. Ahogy Evőnéjé mondta, a Marvel még ki szivárogtatta Körbi visszatérését. Körbi abban reménykedett, hogy a DC ennek hatására jobb szerződést ajánl neki, de amikor nem így történt, végül visszatért a Marvelhez. Így aztán csak a decemberi szenzációkban jött elő ismét Kirby visszatérése és annak magyarázata. Ekkora bejelentés már kellő súlyt kapott, Stencil csövének teljes terjedelmét elfoglalta. Az ehabi hír túl szenzációs, hogy akár csak még egy percig hallgassunk róla. Jack Kirby visszatért? Biza, az öreg körbi király, és ne felejtjétek, ha Marvelnél kapta ezt a becenevet, visszatérte piruló szerkesztőség kebelére. Miután felsorolt a körbi első megbízásait, a 2001 űrodus 2001 Space Odyssey egyrészes adaptációját és az Amerika kapitány sorozat átvételét Lee az utóbbi kapcsán így folytatta. Jack egy maga fogja írni és rajzolni az egész hóbelevancot, de amint Jack meg én levegőhöz jutunk, amikor a legkevésbé számítotok rá, kaptok egy gigantikus különkiadást. Kitaláltátok? Az ezüst utazóhoz. A rovat ekkor visszament az időben az előző tavaszra, amikor a Marvel megtartotta saját képregényes rendezvényét a Manhattani Commodore Hotelben. Lee felidézett egy neves alkalmat, amelyre 1975. március 24-én a háromnapos rendezvény utolsó napján került sor. Említettem, hogy van egy különleges bejelenteni valóm, Amikor beszélni kezdtem Jack visszatéréséről, mindenki nyújtogatni kezdte a nyakát, mert maga körbi sétált végig a sorok között, hogy csatlakozzon hozzánk az emelvényen. El sem tudjátok képzelni, milyen érzés ismét együtt bohóckodni a Marvel néhány legnagyobb címének társalkotójával. Miután álló ovációval fogadták, Körbi azt mondta, bármit csinálok is a Marvelnél, biztosíthatlak benneteket, hogy kiégeti majd az agyatokat. Körbi ambivalens érzései mellett lee talán más projektek is eltérítették attól, hogy betartsa a körbi visszatéréséről szóló első bejelentésében tett ígéretét, így például a Magazine Management, Nostalgia Illustrated című magazinja és az Origins of Marvel Comics Simon and Schusternek készülő folytatása. Lefoglalhatta az Infantino dc ével tervezett két közös kiadvány, a két rivális cég első ilyen együttműködése is. Az egyik az Óz a csodák csodája című 1939-es klasszikus film képregényes adaptációja volt, a másik pedig a Superman és a csodálatos pókember, az évszázad csatája Superman vs. The Amazing Spider-Man. Mindkettő vastag, bulvárlap formátumú kiadványként jelent meg, és meglehetősen jó eladásokat produkált. Líd az is leköthette, hogy Len Wayne Alig egy év után lemondott szerkesztőként, ahogy az utódja Marv Wolfman is. Az ő utódja Geri Canvey pedig, aki akkoriban éppen a Superman-Pokember történetet írta, mindössze egy hónap után hagyta ott a pozíciót. Nyilvánvalóan túl sok munka volt ez egyetlen embernek. Ezt követően az abszolút profi Archie Goodwin töltötte be a pozíciót, amely immár a főszerkesztő nevet kapta, de valamit tenni kellett a nyomás csökkentése érdekében. Talán azért is késlekedett a körbiféle bejelentéssel, mert egy komoly belső problémával találta szemben magát, amely potenciálisan kiégethette az agyát. Kiderült, hogy a Marvel és a Magazine Management elnöke Ellen Landau meghamisította a vállalatok pénzügyi eredményeit, hogy tevékenységét lenyűgözően nyereségesnek állítsa be. Valójában azonban a Cadence csak 1975 első felében két millió dollárt veszített. Amikor erre fény derült, landau kirúgták. A kiadó veterán Jim Galton lépett a helyébe, aki azt a feladatot kapta, hogy két éven belül hozza helyre a dolgokat, máskülönben nem lesz többé Marvel Comics. Azon túl, hogy megpróbálták feltornázni az eladásokat és megszüntették a rosszul folyó sorozatokat, Lee és Galton úgy döntött, a Marvelnek Hollywoodra kell összpontosítania a filmekből és tévéből befolyó licencbevételek növelése és a már népszerű popkulturális jelenségek képregényes feldolgozásai érdekében. Az új vállalati célokkal és saját showbiznisz iránti lelkesedésével összhangban Lee a Magazine Management két másik kiadványának készítésében is részt vett. A kisé pikáns Film International-ében és a Celebrity-ben utóbbi tekintélyes mennyiségű oldalt áldozott egy Stan Lee-ként ismert hírességre. A Film International magazin ugyanis főleg felnőtteknek szóló, vagyis R-es 17 év alattiak csak felnőtt jelenlétében tekinthették meg, és X-es, kizárólag 17 éven felüliek tekinthették meg, félhivatalosan ezt használták a pornófilmek is, besorolású filmekről írt. És ez nem csak az egóról szólt. A képregényipar ismét bajba került, így línek újra túlélési módba kellett kapcsolnia a Marvel Magazine Management és a saját érdekében is. A helyzetet egy további tényező is súlyosbította. Egy ideig úgy tűnt, hogy Carmine Infantino helyet biztosíthat Lee-nek a national -nél. Legalább egy alkalommal beszéltek erről, ami hasznos alkulap lehetett volna a számára, ha a marvel betöltött pozíciója veszélybe kerül, de a lehetőség hirtelen elúszott. A DC 1976 januárjában elbocsátotta Carmine Infantinót.